گرانم مخترم آریدن کو دا شیخ القرآن اللاما محمد طوحیر رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن پسنون نیسو تریسی د دا دا دی دا ملاوی دو پتیاس ساتهی اشاہ توید سنت کیسل اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازان اس دی مینچوک جانگیرار اور صوابی پروفائی کر انوار شیر توید موبائل نمبر زیرو ا ثابت و کی حق په خپلې په اسلې الله په تاسو نو الله اواته چې قبلې توبه دا بنديان نو او معافي کوي د ډېر جرمونو سیئات جرمونه او څنګه وخت منکرم کو سوسی مکوا په یې نه الله اچي کوي آکسان یستجیږي د جوابنه خو قبلې د الله کتاب استجی په معنا دی اواللذین امنو مفہول دے او فائل اللہ ترد دے <تصفیح> اللہ آرادتے چی قبلی توبت بیدہ انونا امافی کئی دیل جنمنو تکریف انو اپی جنی اللہ آجے کئی ویسی جیب اللہ دینا اقبلی خرائب و مومنانو باندے قبلی پا کو چیمان رائے امل حکن ایک قبلی خرائب دا اکل کلام پا یا یجیب یا سجیب استجابت کی قبول کیا کی تاوی داری دے اللہ استجابت ضرور حاصل مننے کی دا اللہ اونس دراصل ومنلا انیک ملک ای غی دے اللہ ملک ای یا سجیب طلب مننه دا طلب کی آغلے طلب کی دے اللہ دے دین آغلے کیماناری او عمل کینې څو سیدی نیک عمل کوي راغې الله راغې یست دی بالله الذين امنوا وعملوا الصالحات قليد قرای ختم دی آফল چې ما имаره په دې الله کا اساس دی عمل کو اینه عمل نه یک شرطه عمل نه ما سواها شرط دې وی معنی کوي نیک عمل اوئی چې کوم پیغمبرو سالو کړی دی دانه دې ته د ځان نظر کا آتا دې تنه کومل وای اجاږي کی الله دې یاد دې مېر باندې نا اکاثران دی لویا دا اپ څول او دا دور حق پره دی دا زورا یوه دی که قران کې الله علیه الیخ بنديانو ته سر کې چې وو کی دنیا کې څنګه بیلاوی ییارني اوسن چې غواړی ډیر مال ور کړل نو زر قران ته کی کوم ځار پر ستره ته نشینلو دغه الله علیه دو تجارتو بیان شه ان نه کاته نه فرعون او ملعونین تن دې ذل ان چې د یا مطلب دار چې چه مومنان رضی رضق مور کن چه دیو که ماداد بغاو سرانه شی پا اندازه مور کن کمزور سری بانده اغم ربو جایتون چه دیو رضی شی مانای دارا دیو جنب اندازه رضق مور کن اللہ آداد ته اکر چر فراغ که اللہ رضی بندان اللہ نزیاتی کی دنیا کی باز پا بازو لبغاو فالعرب یو مانا یو بل بانده با زیاتی جنو فساد بڑ اذا تاکید د دې قصورت بني اسرائیل کې چې کله یو کونتزه مال ورکم نو ازارت نه انحلیکه غلته امرنا مترفیا زیاتې مو پای مالدار ففذتوں فیها ما غیث سکوکی کزر رزق د تورکمن بغاوت مو کی مترفیا نو علامه یو بشی او بل معنا عام کزر رزق ورکم مخالفتون کې د الله دنیا کې او حقوق بادانکی بایل دایی عمین هم من یکون لئن نعنا نصدقان کمون لده مال راکن فلما اطاهم بسلو بی مال مول کن باسیت بسلان شو نو تغیان بوکی دو خدا حق بادانکی اللہ لیکن نادلہی پانزار دیسل آیتی دا اللہ رضائی اللہ بخول بنیانو خبردار اولی دن کرے اللہ ارادتے جراځلې باران غېش ازم کې فریاد وکړې چې خلک او ستاره کې فریادونه کوي مناظرک د دې ځې فریاد هغه مقصد غېش په دې بعد چې دې فریاد اوج دي کوله نو اصل کې د ناظرک چې دې دای هغه قنوت لری کی هغه استفیل لری کی هغه دې فریاد په منځلې منځلې او ری الله می ربانی اللہ دوسرے استعینے اتحرے شوئے باہد قدرتیل اللہ نا پیرایش رسمانو نمکو دی آج اقای کریدی پری کنن نصر اللہ غنڈو لدر ایک کلچر رائشی قدرتوالہ روئے قرآن قیدان دارا تکرم اسلح بیان کی نور پسی حالت تا مخاطبین بیان کی جم دا مخاطب مشرق دے داگس حال دے مخاطب مضرب دی منافق دی دے داگس حال دایې حالت ته مؤمنین بیان شي چې مسئلہ بوزي نو غ الله دلال پېشي بیا غ مسئلہ دلال بشي ا ته ورته د نتیجې تاسو سموزی بد په سبب د اعمالو تاسو سمون ست عمل څه ګټ راځي د یو عذاب تسبب د اعمالو ا یو د عذاب تکلیف په سبب د بغیر د اعمالو اوول کرین او ته چې کوم عذاب راځي دا لای عمل ته سبا او مؤمنانو انبيار اسلام ته چې راځي نو لري درجات هغه غوناني کړي او هغه ابتداءه احزابن ناسوي تر کو یقولو عمل نه حرمت باندې هغه تکلیف چې موسيختا منکر تا یاسي نه زړه عمل سزا یا او تکلیف چې موحد راځي سکه سرته انګوچې ته شي هغه درجات او مهربان کي الله دې دهنو اني تا ته کوم دي کوم کي الله دې دنيا کي انيشته تا دوا بيد الله نه تو اوان اذه قولت دې الله نه کيشتهي رواني پدياف کي پشان د ګرونو جوال جمد جاريتون مرات نه عالم مفتو مراد څنګه وګر پر رضائش دا اللہ آنو بدر ایباد سم اندر کی کشتہ رواند اپا سر کې اولوی سادر ازوڑ کری ڈرن ڈیڑ لگی دری سادر کی کی کشتہ برہ بودی نو آ سادر دے مختقی دا سی کوئنکو کی جوڑ گی نو در فاتح اللہ عباد رضی نو پا برہ کشتہ بودی کلو کی کشتہ مغرد تا بودی نو دا سادر آو کوئن مشرد تا جوڑ کی زکا پچپو غنی جیت ل اوکلتی بعد ودیږي نو پرمیشت کیشته ییداری نو چې یو یې بیر کیشته والا چې خوایې نه خلاص کې تر راشي نو به کې بعد نو بچی او لارې پر شاره دریا تا کې هر لک لرا سبباز دریا کې لپاره اپوایه تماده عطا رضا یوالا کیدای لرا په سبد خپل نامال حالات مو کیای کیشته یعنی باقي مختلف راولي نو کې مختلف راشي نو کېشته چورلي کې چورلي کېدا نو کېشته په چورلي دوه کمه ته شي او کله کله ګمون جوړ شي نو کتاب کې لالي شي یو به ونه یو لیکونه دی دا یو به یو لیکونه من شدت لري دا معنی دي هلاک دا کېشته په سبب ده په ملایي گئی اپ کې لاله دی نو نو اپو ده الله پاکستان باندې یې ګل کې jumpاتو جی داز کئی مرات نغم ان کر تحریف کئی خانیشتہ دیلی ریسو خلاسوں ہوں کئی فم دنیا تو جی داز کئی پرید ہو کئی اتخیر رماز گولت درکو آچ درکیشو تاسس شے نداسکت جن دنیا دا آچ اللہ دغدی نغردی و باقی فاقی صلقلہ چیمان پکی مسئلہ من دی چیو اللہ تاسع دے اپ رب باندی جانس پاری دانویږي مطلب ته ګوري یا هرک بار ازیه ززور سره کېږم نه په پهنغه بیان نه سپاره آګه سان چې ځان ساتي کبائر الاسمې د شرک اعتقادی نه نه شرک فعلی اسم مکان محرم الجنس یعنی مطلق شرک نه ځان ساتي والفواش اذلراتنه زکال بدت فایشه دا یو پیغمبر دروغ دی چرا دین دے پیغمبر نو اجت اطور تا دین وائی دین دے پیغمبر تنقیص دے چدا دین دے پیغمبر ناناتس پر پادشو منکا ملتو دین پا پیغمبر الزام دے چدا نیک کار وو دا مصحاب خو پیغمبر نو کلے ما کلے اپا صحابو تنقیص دے ہر مقتغیب ایمانہ چی اوفیل تا تلاغی ثبوت پا قرآن و حجیث نی ای اوفیل تا دے مصحاب وائی نږدې پیغمبر تنقیس کی چاغت دین نیمګړې په توګه ده دا یو اسقات مستحب ده پیغمبر او صحابه نو دا کوي نو غیټې نه هیڅ دعا بادل جمادا مستحب ده او وی دا کوي نو غیټې نه هیڅ چې سلام وګرځول شي خو فن کړپاس نه ځکه پیغمبر امر دی اس یو نو دا پیمانه وي په دوااوستي وی ول دوی جواب ورکړه هغه ضروري بد وي فقاصن روکا کا مسکہ تنبه لکینہ سے ضروری ہے فقای مصاصت چھ درو بد کارو چھ ضروری وہ قاعده دالا کہ تحقیق اوہ مشری کی راضی نوق شب باتی شی نہ کا بچا رتضیہ حفاظت کے بال پی داخل ا گئے وہ جو پار اور آلا اذن ور کا بابر رتزم نو پرابے ولدا خرگیا لو وتہ نہ سے تاخیر پا حکم نفلا کرا دی. دا یو تاخیر پا حکم نفلا کرا دی نو آر بیدتی الزام کهی پا پیغمبر و صحابه هر بیدتی دین ناقص گنی او قرآن وی اتملت لکم دین و کم دا کار زی دین نده مصحاب زی دین نده و نو دا مصحاب پیغمبر کلی و کن صحابه چینی کلی خوبی دینی ننگوله کره دیتا مولود خکر ری نو دا خکر صحابه و کل کنه نو کې نه کول به اړای ته ور دي نو دا ګړې کړه نار بیزتی تنقیس د پیغمبر صاحبو کې فاسق نه کې فاسق حکم نه مڼي او بیزتی حکم نه مڼي او اوای کې ته غلطه ده د بیزتی او فاسق فرق ده فاسق حکم تکمیل نه کوي او بیزتی هدایت د حکم تامین نه کوي او الټه غلطه مرته تا دین نه ګړې په یوه جنراجی محدثین وای ورو به تعحب وای دیس فاسق د خپل فزک نه ته به کبیره چینوشي وړي لوسي فاسق خپل فیلتا ناجایز وای او به یې کیا رښت خپل فیلته ثواب وای نه دی کله ته واسي څنګه به لیتوای ته ته دعا مساعد دا په دا په جمال په هرمر کړي وی چرتا نو کالای به او کور دوس کو نج کوئی موتون مساوی په خود سرت او چې کله بني رسول جماعت هغه ماقام ذکر نه ورته ورینه کوله چې توه نو ساده ځه اچ بدته ځان لا کو دا اچ بدته دا یې فی دیشته خدای اچ بدته بذت او سیو ارضی وای دیتا چې شیخ اصل ثابت او مقتدی اور سره یو کیفیت وروغو شنو مقتدی کړه کا دې اګزان تزان ساتي دا غلوې چې ګرانا کبار الیس غلوې ګنا چې شپې ولفواش ادا پلیتونه چې به راتي اکلای چې وسه شي دې مته مخه دې یاتورن انتقام نفي کله چې مساله بیانې نو په بیان د مسلې کې جګړه نکې مقام د تقلیل دی نو تقلیل مقام کې بدلنا نفي لکه غفرا مقال سورته حم م سده جاسه کې راځي چې دنيکانو خپل کار زاړي چې دای کر مسئله بیان کې نو د بیان نه بعد نه خړې او دا دره راغله اغې قل للذين آمنوا يغفروا للذين وآمنوا طاع كمخوي بيننا غفر مخول كذلك بصشي وبيان تطير کے مغری دانے کے مسئلہ پیر مجنگیوں کم اوپر ربان دے جان ساری آ کساں تسان ساکی دشرک نہ ادو بدعات نہ بے حیا کرنا اقلا کہ بصشی نو مخلے مسئلہ دل آ کسن جو ایمان او حکم دره استجاب دي ربهم سين تي له پالتا کی تابعدار شو الله تا دغراه حکم ورته اور سي دي اي استجاب آ کسن حکم تابعدار شو او خپل حکمي اومانه او نو درين شائس دن اقامه شایکول لکه موږ چې موږ دا کوي بيان دیوه چې فعل معنا په بار د متعلق کې کوم متعلق د احسیات نو د فعل معنا هیڅوک اجازه ده او کفل د احسیات نه ني معنا داری تزمونی وکي دا سرا لازمی کار کوي دل دی نو جا عربو کا سره بشرا جی ایو می ذمہ جهنم کارو به شي جهنم او صافي ده دا یقام الصلات و امرهم ا دین د گئی دی. شورا بانون متفقن لې پومن لې کې او ا دین کې پاره انبیاء جګړه کړي او ا دین کې ټول انبیاء د اسلام په ترشې دي صحابه په ترشې او امرهم ا شورا بانون د جگړي والی متفقن لې پوینځ دین کې چانبیاء په ترشې دي پیغمبر جنازه څنګه کوي پیغمبر چې موزې کول څنګه لري کوي ناغا متفقن لا دین دهی خلاف که بینتیانو بیمانو از آره ماننا چه مورده خرکی آقا سان کیورسیگی کی دیتا زیاده نه هم ینتسیرون نه دهی انتصار اخلی زیاده پا دین که اعتراضو کی ذکر اعتراض بعد ده تبقیر او دواز ده آقا سان که پا دین سه اعتراضو شو زیاده پیوشو نه ده داگه انتقام اخلی جواب برکی یا هم ینتسیرون قائت باندې نشي لیکن دليب پیسه نه معنا دا اواچانه بذا اصلي چی چا په ځای ته کوي دغه د پاکستان خلکی یو کینستان دي مسلمانان انګان دنګي نو څه کویون بدلتي انسان وو چې ما یا پختانو بدللا قتل یو کوي وایي د یادو مطلب دا و چې دا جو ظالم مقابله کوي مزلوم څه نووي آګهزان تو سید تو دیتو داته دوین دا دا انتقام اخيذ ظالمنا دا دارو قاعده غلط عربو د پهتنه یو قاعده یو تن که ترکه نو بره کو کیو اجو دا یو تن جرمه کو ماغه ته مجرم وای نو نسل ته لوی وای اوبدا د پدای پدایدا لفظ متورل یومانی استعمال طریقا کله روزا د ذکر کې یومانا اچه دوه ځله ذکر کې غیر معنا اگر کې دا قائله صحیح نه دا ویله او غو لغه کی مظهر نیو معنا او چې زمين راځي کی نیو بلا معنا او غو مثال پیش کړی زانو زله سما او بهرز عرض زاینا هو ان کانو غزاغا نو سما نه باران او زمين راځي مراد نه فصل او صحیح تي اوقدر زمان کې دا قائله الهی ته نه ست ځان دې ته وي چې اوږه الله ذکر کې یو ماناته واخلي او بیا دې کې قبلا معنا واخلي لکه د دې کې سيئتنا اول معنا دا ګنا او سيئتنا مراج جهنم اجازه بد بدای جهنم نه پہچان دې دي پہچان دې په اجر کې دانج اگر میاشه لکه حدیث کې من بنا لله مسجدن بنا الله له بهتن فر جننه چا چې الله الله څنګه جماعت جوړ کړ نوخه بدل د دې باندې تور جوړ شي سمونه دا ښاټو جماعت جوړ کړه نو غوایبل په جنت کې دا ښاټو تور جوړ شي بن الله له مثلو فی الجنه دا یی زمانه چې چې سشي جوړ کړه جماعت جوړ کړه نو غوایبل هغه شان د کوټه جنت کې جوړ شي نو جماعت هر کله چې کوټه جماعت جوړ کړه د چونی زفټونه نو غوایبل منه ایو مثلو ذنیرا جهه اجر تا چې الله نو تلون جماعت نو بان اللہ له مسلو بنا پر کی الله دنا پشان د اجر زده د اجر کی صورت نه دی الله ول جنت مسلو اجر تری به ثنوی غنه معنا بیا دای کی مسل ها د جې سزا چره جزاء سییئتن سییئتن مسلا مسلو اجرها د جې سزا چره غاغه راوی جہنم کې چاچی عطا او کا رانک سییا حفا رانور دوی حضرت کا رانک سییا حضرت کا اجر الله الله عزوج نذیر العالمین اچھا چند کماس پدنا چ پدبندی جا چھڑا سد خل کو بانی نش ملامت کیا انتقام وا صد آوازان کی آواز اچ کروا یقینن ملامتایا ہا خل کو بانی چ ظلم کوئی پہ خل اگر جی دنیا کے بغیر اللہ کی کتاب یکونه کوشش کری دفل بدلی غستو نا مناسب خلاج کرد آنید که تا انتقام مظلوم رن دی قام و اخلا دا کسان ده ده ده عذاب درناک آسو چی کلک شو دا اللہ پا دین سابره کلک شو و غفره همخی وارد موشی کنو نا کلک او کل چی دا دا پلاب نیکر شید و بیداتو کنو مخی توارد غفره دنید باو لغاره نکایو علیکم السلام کله سو دین کې دا پلان نه مخ ورو ورو چې بیان نه بیان سره بایکاټون دي چې جن مشي کوله چې بایکاټ نه وکړ کنه لمن صبره غره فرا دا دوا سیوته نو وکړای شي لکم شی تاسو ته او غره فرا مخ ورو ورو چې تاسو له پ شو د پلا کودين او د پل روور مخ انکان ناب او کوخوانو کو محبي لکو تا س او کوو قوام الله شده ب توصل لانفس کو اغتونته شاه پل شيء د اللهبدین ذای چې دایان ستا د پلار خللاشي شاملې مجبوط ررسال کې ولوو كان ناب او اگر چې ستا بهیان تا د پلار سرې یاستا پتا نہیں کہ شیخ استاد بیداد کے مت اور تا تیرت مکو بے قومینا للہ 85 پر عمل کے دار کے استاد بیداد بول یارا منگا استاد دے آکیو تے بے امام یوسف ہاک دے نکہ رے بول استاد امام انفن ہزائے خلاف کرے اپ کہا گئے شیخ امام انفور تو کھیر تھی قاوے نہ استاد دلیل دے زمان سٹے دے مل کے خام خامہ جا استاد کې ریټي بیرات متکلم کو څنګه کښونه ته اغانې بیرات جوړې دي زره تاسو څنګه دې راځه په نا اڅو چې کله ویلا پدین موږ وایو ته موږ یې کینونه نو داګه هغه امور نه دي چې په خلکو قرض نه کړې دي منل امور المعذومه دا کار د الله په دین تلکه او دا کار کشری خلاف د قران او سنتو کې بایمازه مخوار داغه هغه نور مې چې وجود فاوو خلکو قصې نه کړی منل امور المعظمه دا نه چې تا تا خواو ته کنه مګری دي شوشاله دې کو لې مې ز الله سبحانه تې دې سمانه دا داهري وي دې نیت سر دې سي او خره دا وي او خبيش په دې کې هغه بل کا چې زه خپل تمکاس اوس د کتاب خلاف نو ټول بڑا و خبيث ہے وزای کی او خبيث ہے ار صحیح قران سنت خلاف کرے متہ خبيث را جمع کرے او کنه اپو چې کنه اپو شروع کې نابوځو دا خفزه متاسرب شي نو کنه اپو ته دا وتر کې خبيث تو او چی نو خبيث قرانوي ديني ضد لري که او زره زره پليته پريشه دین دي چا غوونه نه وکړي خو خوې لجرمو اداه سپېږی غنايو ته جماعت کې نه د غمې نه سپرسد اوږار نه دته سپېډه کوي نه دته سپېډه وارتهږي جوړه شو او زمو سپېډه به کیه غم راشین سرکې نه اېداله دته دلیا وي دې په دې نه کوه چې سپېډه ورونه نه کړه هغه ته و غفر ما مخالطنا ان ذلك من عزم الامور دا کرنے کی چیز دا دا کارونه دی چپذی قوالہ شی دے اللہ پاک کړي عزم الامور دا ارمونی دی کہ اللہ پاک کړي دي یعنی کہ ټول انبیاء المسلم ته وی دی چې کله شی مخواری کم کارونه کې الله خپل حکم مؤکد کړي دي مضبوط کړي دي نه کې داش چې بلال الله بلائی کې چې کله بیلالی کی چې مخوانلو زموږه اکثره تعلق دي دا بیلال شذابومن بیلال شت چې تاسو تا سره معلوم دي یا غشي دغه شروع کې وسوستي مودانتي شروع کړه اته مخنار ته ګومره نو به ایذرا یاد ان نه مآوي پر پک دې نه چاله پيوتل او ني دایمان کل چونی آزاد او ته خلکو ته دوستان وای زده حالات پته تر نوای به دې ایو شته واپس کیږي او تلال واپس کے دو د دنیا ته واپس کے دو د جماعت حق ته مونږ هیڅ اوس کېږو اوی چلته وی چې مونږ سره شو تران داس جامع کتاب دی چې کله مزامین غړي نو لږه داس راوي چې راتونه مزامین لذي مراد چې مونږ ها تاسو سره شو مراد دنیا تلاشو حل الامه من سبيل آیشته واپس کېدو ته صلاح چې موږ هغه سره شو خو به به وي هرې باسي زالمانه دا چې په 455 باندې ازلې به وي خاصين دې دن کې دې ذلت نه نهات ذلیله وي او نهایت دې وي او ګوري په دې دستور ګلان دي من ترشن خفين باندې بنو ځان دي سره کې شرمنده نازکته ګوري څومره کیسه سمعوا ایت کتنې لري کټګوري درلان او ګورې بعد دو منصرین خفين د بنو زلان په پټ پټ او او المؤمنان اا خلک چې هغه ایمان سره غفراو نکړه الله په دین کې او استقامت وکړو او او خبرلای ظالمانو را ظالمانی په زاوو میخه کې دو ظالمین چې موږ سره مسلونو بیا ن کوي دو ظالمین چې په تویزه سنت لګنو ځان یې انا باید ای لرا سوک دوستان چندار دوکی دے لانا اللہ اکو دو وقت دشمنو او غنیکان بندیان تلن بیدار شو آزو چې گمراہ کیا اللہ بیدار فضرارا دا چې نو مخ نو حول دا بیمان گمراہ نو نو باید ای لراسلار اس لار رفاتی بنی نو چه او کل اقرائی عذاب ورکئی سست ورہ عذاب ورکئی مجرمین ورہ عذاب ورکی مشکل ولا کله مساله په خاصانه لکړي نو بیا ومني حکمدار راشي قران ومني هي سږي وو ومني حکم لرات څنګه الله کوم حکم ته کتاب مساله اوس راشي دې کتاب د غنن کي دي رام لګي اږي کتاب ته کي دي حکم لرات پوکا دینه خراب شي اورات نو بیا وا پس کې دل لاغي لانا لا مردلہو د قرات يا سلامي شي اغه راز با نشګه دا لا مردلہو کوم کی ما معنا کړو تفصيلي هم نه يو څنګه را طوغاینه چلا بيجو راز نبايو پښتې دل کې انا به تاسو من انکار چکه زمو بو خو ابج لکه دنیا کې کار وتسمه خو نو کوم مقاله ندیګل ان تعالی ربی بن غبان مشتبطا رسول رسول وخت مخاكي مسله واقع هم یعنی هم انسان تا د خپل نو غشالي نو مستی پغه اقورزي کی دت ات عذاب تصبر دامل لږی د انسان نه نه شکر دے ته پرې د دنیا کې لیکشالي دي جرمو کو بیان غلا دي نه نوته دلا وز عذاب ورکون جواب د دې ورور وشه یو اعتراض دا چې راخبره تکې مخاجه نه وکړي او دا ری جوابو کې همیشه مې وایي کړل دا مې اعتراض دا چې عام علما سره خلاف دي زم دا چا کتابو سره خلاف دي دا یو جوابونه اوسه 600 شپون ماوی انت نو, ما نو خلاصه صورت چې آل قردا دېونه چې دا, دا, دا مسالات چی بغیر دا اللہ برسو خاصن کی نشتے نو آیا اللہ آیا اختیار از مننون کو پیدا کری آیا تردائشی بخی چارہ تردائشی جنہ کئے بخی آیا تردائشی نارینا یا جو اور کئی ترقید ازنان آلاتا کئی لینا سن ادناو نالاتا نا ترقیو کا آیا جو اور کئی ناریناو دنانا اگر دای آیا اولاد دمہ دار نشتے لو شیر اولاد دے نو دے لو شیر زمدار زمد نوارا شیر راتمان کر جالا اور چون اللہ پوہے قدرت والا انیش نے اس بندل آج خبریم کی دوسرا مگر وحی کہ الله غطا نوشکی کہ تحق پرس پیغمبر لولا اکلمن اللہ موتا دے الله ہوئی نووحی کہ اللہ پوہے یا رسول پردینا مرگ پردی جلکہ موسیٰ علیہ السلام یادی کی پیغمبر نوینا کئی ليگی فرشتہ پیغمبر تا یا لیگی فرشتہ پیغمبر تا نوینا کئ فرشتہ حکم د الله اوت د الله رضای ځان نشوي وای ما سمه دا کمه زہ ته پکینه کئ الله چرته ایک مسالہ ادویجنم تا توه کرا اوچ دنګ حکم نده قران رو روح له راواله دا کتاب روح له راواله نو ته چې پیدي پخوا چې سموي لې کتاب زره د کتاب ورن سر انه په دې ته چې څنګه وي ایمان خرجوتا ل ایمان دامنه چې ته په ایمان نه پهلې انبیاء خو د واست مونږ نه نه ایمان نه په دیان د ایمان خرجوتا دا شي و دې یادار چې الله پیغمبر نعمت نه دی ما کون ته مل کتاب ول ایمان ته دې جمله کې د شيونه الله بیانې یاو نیمه تونه بیانې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا پیغمبر دی او پاک زګه پیغمبر دی چې دا هغه شي بیان کوي چې دا علم نو او چنه زکری ندی نو دا هغه شي بیانوي چې دا پټ نه و انې چنه زکری نسبث شاد چې الله ورته وایي دا اسباد او بل نار لمیا کو نه ایمان کے اشکال ہے دکا انبیاغ و مومنان دی پخواد بے ستنا نمطلب دار ہے چیز ایمان طریقے چی پا کمرک میں طریقی بئی ته دے طریقو تا نہیں پوا نمون تاز طریقی دی ایمانو خیدے چی طریقے دی ایمان تشدانی لی لکسن جی مشرکین وائی ومایوح من اکثرون یہ دام مرتویت کرکرے زیاد اوږه دي حتي مصالات زکات او او دی مان تفسير کوي يا ايهنا سو وجور ربكم يوته یې ښاړه دمه طریقه والهوكم الالهو عائد دمه طریقه الایو دې به نور طریقې سبحان الله اما يسفون دمه الحمدلله رب العالمین دمه وما لكم من دوني من ولي <شَفِيء> ولا شفیع دا سټل کې خېل دي چې الایه یو عبادت ټول دا غره نيسته خلاصون کې به دا غنه پاک رب رضا ستاینه د خدای توبه غنه ده لاک عاشقانه ذره الله سبحانه وتعالى ما وصفون دا ټول دې بیان کړي دا مختلف فرنسي علما مسله بیان کړي ده صلاۃ زکات صرف یو لفظ ذکر کوي او دی ایمان مختلف شی پی بیان کړ چې یو او حاجت ثواب ولڅونځي دین دی عبادت یو قسم به چللونکي دین دو نقصان ناپاک و یو الله ګڼي سلون الله کی اجز ناراضی جنایت نيسي ناراض کو دیو نيسي یا اجزه سي لکه بادشاہ کې یا اج دي ارزې راځي راکېمن بیا د څه شي نو قرآن لا تول ترخی زفر خیم نو تا تفتن و ما در تواحی اکرا اور تفصیل میری ایمان اوکو او تو چلا تول ترخی اومنی لیکن او کرتو من دی کتاب را رانا لار خون تی کتاب تر آجاتا چل رائد اونگ بندیا نو اتبالا او خیف و طرف اللہ نیغی لارد لاللہ غضات تذرہ تابداد دی اثمان اونگو حالا او خبردار اللہ تواپس گئی دا سره تکه پوښاچانو ته کلي جواب قبال کوي الیکو الی الذین من قبل ټولم بیاوته کوي دین اقرار هم داونه ساحل اپ کوي جواب وما طلبتم کیمن جن فاوکو ال الله تاسو خلافی رازای چې الله کتاب نه ولرته درې دا خبر تکه پوښاچانو نکي سلام علیکم من الدین ما وصابین وان ټولم بیاو دا مسره به هم سرور شو بے پہامیم سجدہ کے درے پدے کے وہ شو بے جواب مکمل شمکی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انہا جعرناه قرآنن ربی اللہ لکم دعاقلون و انہاو فی امیل کتاب لدین علی, علی حکیم افن اضربانكم الذکر شخصانان قرم مصربین حکم رسولنا من نبیین سلولین ومایت دینن نبیین اللہ کا نبیی سلول <سن> ترتیب کے پاس شوران و نزول کم داسدے ترتیبا وښه ګل نو کې دوه صورتونه کې بیان شي نو په دې صورت کې بل شووبه بیانې د مשיکین اصول شوباده توحید سره اخر کې ده مשיکین وای مونږه دې زو جنہ مزت کوو را چټو سیمه دا دي بلکې مونږه دې جنہ را مزت کوو چې موږ لا اورځه غزاره شوې اواز دې سبا بارش الله نو غورځي دا شوبا په اخر کې راوړل دا د دې جواب دمه کی صورتونه کې بیان وشو او دا په شوبات وشو کل چې تم مساله بیانې نو تابانه مدارتولې شوبات کیږي و څنګه حال ده کله دوی یلمي ستابه خبرو کوي ته ډیر چا راکې وقالو قلوبنا فیاقینتین داوي وروزم په دروچې وي و څنګه وي موږ په یو دې پیدا پیدا کره بچای یو بابا راغله وقیذنا لهم قرانا داغې جواب ته کوه کره وای دا کتاب دا جوړ کړې او داغې جواب آ جېمیه عربیه دا ودا چراسو کره بچای یوزلو لیکتابونه لري داغې جواب وکړه ولقد اعتنا موسن کتاب یوم دا خبر ته کې کوخه چن لکري دا غي جواب وکړه ثغالی من قبلک الله العزيز الحکیم کله بدا چرایش کئ چې عام کتابونه استا خلاف دي دا غي جواب وکړه من شئ فحکم للہ کله بدا چرایش کئ چې عام ملیاں استا خلاف دي دا غي جواب وکړه ما وسابین وان غنم علا دا خوراک شی چی آغا چاند که کاند پر کیو گو رئی بوستی نه لرکی او دورتی نه لرکی اوالی زنان او گو رئی مو کاند که لرکی نبیع پا چچ صف ہوئی صافی کی دا سی ند آغی سرا غبار لرشی ابوستی نه لرشی نبیع دا خوراک شی اوچه صاف نیم اغا دا خوراک نیم آغا سرے تلکی دانگی چذې کې ول لا سوې لا سوې چې کوم اعتراضه مې مشکان دي غلط کې او دا صرف کې د سنت په چاې په اتباع محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صاف کې نو بیا ایمان صاف شي د دې ایمان کامل وایي دا ایمان مفلوت ته چې تاسو په وروګي شوبا کې غنرل کې نو تبصرې ورکه تاسو قرآن مې معلوم ارسه فری نو چې ازو خپل نو غافله بیل ماشي بده بیل خراب شي دی او یې نه چاڼ کا جماعت اللهم زمير الله کبیر مساله چې قران دیاني نو زافتوي چنګي هي بعضه څلم وي غیرت او موظز زګورا خلاصيږي آی ديږي عارف زنا مان نه هم څه چې د دنیا وي پدیر شورش مې را زړه خوایې سره کی دا نه مړ د ټولې نېکي دنیا په تېرې شمیر دا د ټول غواړي ماخذ پیجن در غواړي چې تاسو اځین ته قران خبرید نو دې صورت کې دا وایي چې موږ یې دا ذمہ دار ریزم موږ غوي په کار باندې دی دایو کی او د دې سوال خوایې څخه دا شوبه دې کراړي وځي شو د نمک جن شو باڅي امازم شو باڅ چې د اولي زمانی نه شروع ده چې اولي زمانی ساده کې په غلطه وي مززې تفصیل کړي اول تاريخي کتاب کړي او مسالې ثابته وي بلا دلیل شاید د کتابو غانا پراتن کې مضمون وه په معنا ده شاید لکه قسم د قران به توي شاید من ذکر مو ګردو دې قران دا په صاحب چبه خام خازن شو کوي او تا دا قران په اصول کتابو کې عمو کتاب نه محفوظ هغه د پټره علی کې موږ هغه دې چې حکمت والا نور کتابونه دا کتاب موږ غړي اچتو نو اړن تاسو نه نصیحت قران ذکر قران زرب په ابن عربي کې لکړي دي زرب معنا واه زربو ماننه بيان ده زربلكم مثلاه تمانه د هوته تمانه د بيان تمانه د وحو زربو په حل نه هات وی غارن تاسو قرآن قارول چې موږ شيکین تاسو موږ شيکین وای نن قرآن تاسو بیان نکوه ینن به ستا مهاسو موږ انبياء رسول سلام را لې گو چې تاسو مساله بیان کی اتواس بیان کی اونی تاسو نو قرآن کې میوزیکان اسوري ګریمه دم بيان خپل بنو کې بلکې ان بیا زما قانون ازما حکمت دالې چ ان بیا را لېګ ان درا غل دیتې پیغمبر مگر زه یی پرړو کې د وختم دا قاعده اتواس او بلهم قام طاغون سبوای چې بی ایمان او سیادت کړې چې موږ خپل پیغمبر پرړو کې وکې نو چتا سراي روتو بر پوي شي پیغمبر صل الله عليه وسلم نه بعد داغه ورما حقاني دادي نو هغه پر ټوکی کوي هلاکم دینا په لازم چولو کې بچن کلاس په اچو انبييا ہوتا ازاوي نقصان بيتي شه اتر شه حالت منو پهانو ضرورتونه کې تا داوي حالت لري اگر تاسو کې دینا نه چا پیريګريګون مزه کې نو پیر کی دلہ قالب توبہ چھ اور او اللہ کے بزرگی ز مکفر اگر بزرگی تا رو اپی کے نال مقام خالاروی دین تا دنیا پولا رزی مقصد لا مذاق قران نم لا سکنه بدبختہ فضیلہ ایملا چھ او اللہ دا دی دا دی کے اوری دبرن نو بو پاندا سے اندازہ رکھای یعنی داغه هر کیلئے ہر ساس هر ساس کے داغا علم کرے پنجاب کی مناظرہ سیرہ مالا یہاں ظاہرے بیداتیان ہوا زادر سے ولیگر مولی کر کون چی منو فلاخی دا لکو تاسو مولی کری نو بیداتیان ہولی کر کون چی ولی علا ولی کی ریشی تیاغد ابا اندریاب شگی دوانو پانے دباران ساس کیوش مولی دادم گر دا دګاران د ساس کو پته ای نو دا یاب د شوب پته ای ا دونو د پان پته دا پار سکتی دا به لچین دي سګي الله او زمانه دارا دا برچت لیست الله راته چې ورای د برن وو پنداوی نو پوت کو په دې سره کړي او گیا دا وکړي زمير کړي تا مراد گیا دارہنگی بہت کے شئی اس بات کا قیمت بتنسیل کریں ذکر آقا لنباہ دے اللہ آدھاتے چھے پیدا کردے جوڑے ٹوڑے اگزو دے تعدلہ رکیشتو دے ٹنگ آج سرے گئی پاہ گئے لان میں بانے نعمتوں نے چاہ کردی خالق دے نعمتوں نے مادر کردی چھے برابر شئی پشاہ دے بانے نیاد کریں نعمتوں نے لرب نعمتوں نے لرب چھوڑا اے مالا دیو خمسا خرکا اتیر موسا څلانه برابر شي چې په باندې وایي پاک هردا بل څوک مسخر نشته مسخر له لاش یو الله دی یو الله مسخر دی بل څوک نشې اره چې مسخر کو تاګدار کوم لګا دا انو دلتوان له کوم کی جماعتوان نګیدو چې زه دې تابع کوم زه کمزورین پاتې کمزورین هوا لا او زه مله توانګا او زه خو طاقت موقینين مقنوي متيقتا مقنوي غالبتا زه په دې زورور نوم الله په زور اوتم امنګه تغذیدو کی نوږه زو دی الله را ذبان دیانو دا الله نه اول دا غیبی معنی په دی صورت کې جنوشکین او جنونکرین او بیمانه شو باد وی ګورځو دی الله را د پنګان د الله نه جز جزونه د الله نه پیدا او جز ان مان نه نايب د قرآن نه دی ګلو جز ان د قرآن پیدا لکیسا وی د قرآن پیدا او جالو کې لمير توفار تا دای وګورځو خواله جز او جالو ټول مخرفات عرب او لات منا ته لري دي حضرت عیسیٰ اور زید علیہ السلام میری دی تولہ اللہ را جس غزرل ی یقینن انسان ناشکر زرغان پیدا کرے مای اندامونه ما درکری دی اب عمل نایپ ور دی او موتی دا شینا چې پیدا کی دی الله ونیو الله دازم ابیمانی دوی فرشتې ز الله لونی دی نیو دی ایا متغلا ایا نور دیاله دا وښینا چې پیدا کړی دي ځان له دنیا خدای مخلوق په هدايت کوي مخلوق دنیا نن واغسي چې تاسو په استوت د خوښونو وای او وروسته تاسو خدای مخلوق په لاره چره دی چې څو ششې پیدا کی نو ځان له ته به تر نیک او دا دا یې یا نثبت کهی که در الله اولاد شده از بیم نثبت کهی که در اولادی لونه دی نظامن دی آدرین فرشتوت لونه وی نده مشرک پده یا خبره سور رسول ندی یا دقائه ولب گرده خدایلو پاولاد که ناقص اولادوان که ناقص اولادوان ناقص جمع که دی دره می زیادتیو که نفرشتو ته لونووی هنو دا دره کامی غلط که اشحیدو خلقان حاضو دی دا پیاشتو فرشتو تا که فرشتی خدای ما پیدا کوله لونو مدعی دا آقای فرشت لیده لگه چیزا لونو بی؟ ا دایو ورکو اشهیدو فالقوم هم تخلو ویس الله دا راشینا چې بلا کوي لیدونه هغه که تاره خدامنو اگر چې دی ورکی شي یو زیتا و آره بيشي چې بیانې دې میرا باندې بچا لگا زربو بیان لام سره لایو هغه زربا لکوم خدای دې کم بیانې چې د فرایلو نشته ته دې ته زره ورکی چې لور دی دغه ځي مغزله تصور اړېډګي جوغان کله غوغان لا بد غني ی ورځ ذري شطونه ذکر کړه یو الله له نظر دی دیم الله له نظر دی دیم فرشتو ته دینه کوي وار نور دي شوو دا خړاله کې سوای انو که دا زن لطابانی سو گیره او که دستا مختور شی او بیغم جری آن سو چه دا آقا لواله گره شی شو خستاکول ین شعو چه تولی شی آن سو چه خستاکولی شی حسن دا آقا پا کالو بانده شی پا کالو که ویناوی جوڑا که ناوی سنجو را که یمیورتا خیواغو سوی از زیور رتوا چوی یعنی دناوی جوڑ که مانا دا چه دو قسم و ته یو آخره چه ذاتن خیستا پیدا ده چه آخره مذکر ده یو آخره که ذاتن نقصانی پیدا ده خیست ده راځي رازی حسن دا کامل کی چه زیور رتوا چه نو مطلب دا آیت داره چکه کم په حسن کې کم دي نو غرمه لرغلی جینکه په حسن کې کمی دي دسرونه حسن دمذکر یاد کئ او د دې نه کو حسن راځي په زیوراتو پکالو نو چې دا چې حسن ناقصه ناقصه نو نا نا غرمه له اولاد ورغلی مانه دا دا په لړ کې نن سبا نارینه وي زه زندان نه ناقصو خلقت نا ناقصو غلطا چینه کی موږوري یو غرضان سره کله کا د سره وکړه خدای ته تام خلقت پیدا کړے کامل نتا ځان خبرته زموږ د نوې کوار کو پیدا نو ستار نه غره کړو پیدا دې اته ځان دینه کړو پهله سره وکړه اری دې شکر ته وګوره قران وایي دا خود حسن شهره خسته شهره ریوی ده خسته مونده سردرقان تازو را سردرقان ایسا خسته خدا او ایتا نره چی گیره ورسنی دقیقی تا پیلی کری ناکه تو رو که من ایتا پوزگیر که ده گیره ما آرته ایمه ملیان نتا پاسو کن و یو خبر کن در گناه زای تا قتل نرواجی چونکه در غذای که گناه شهره نصلاه مختیف تره خدا دوره نتاره یاد بلد امو خدا روی چه دا کامل ما پیدا کرده آچه دای نی نگل آخسته نتا دان سر سرخان سر جورده ای ای من ما پا گناه پاچق مرسو کنی پیجرم لازم دې نه کار دې صدر کار خانه تا څنګه سره څوک لري کار وکړي یو څوک هیڅ وځو پېکا اره دې پر دې ځای باندې را کار دې چونته کا اکبر وي وزیر ته ویلو یي اب دې بدل تا جره دا مولا مشم په وزیر یو کار نکو یو له دې اسودا کومره پېکو اوټ <ملا> دا با چا شو مخکې زیرو دا مزیرو پی ملا په با چاوي بالاله د مولا ش دا سپ خو ن خاندي ولې اوله پ کړو ملا فژې زما سره دا کار غلار د داسې ل کا پره نو په ملا دا سپ خو خاندي دا اوې امیاسه غولساندي په دځګر د دې بل داسه یاداګاري چې ځا په ورغالي او دا یو جرو څو دات نه لا کې نو او دې ته دا ګایي دا څه کوي نه ôi ж Cem Yine ska ni tkąida rere din Ačevoj R DJUha condali artificial vaan na Initiative chtopoli mille val mau ty kol o Thanksgiving bi ha g- человека ne muitos aksu shuraq kalah garaigo بله کہہ دے فاجق مږیان ورته مال فاجق ورادی مو قران ګرامه سره له سره چې الله او جنب چوي هغه تام ولحضرت ته تا ځان دې بلل په جوړا ته الله او قائمی ورته دې ملات از ته الله فرمای اكن کنا خلقتی او دا حسن فسالو راضي هغه ما اورات کے لیے جیو وہ واصل انتظام غیر مبین جو وقت ادغ نقز خلقت تاخذ ہے تقدیر جو وقت دےخذ نہ کرے جنین نہ کرے اجے پویان کے خبیان کی کول ہے خدا کی حیانا کی کاملئی نو کاثر کتی اخبرہ پکلر کتی اجے کلاغا کچرے نو د سدی زه دا کچور جان موي اره کچور جان دا چې نه خبرې کوي او چې کامل اسوي نہ سبداله نہ سرکته کوي تکمشال اسلام سر کلام کړو اتایوسر رعا او ابو نا شیخون کوي هغه نو خبرې کوي او چې کچر جاني نګاوس نه خبرې کوي او دوی دوی او ګردو دې فرش دې आवाज چې الله باندې نژن کوي حز دې وی پی راشتہ زم پر یورا دا چې تعالی بیان شي نو ته په هغای نو خدای وای مالوي زم راست هغه خلقت چې دایي حسن وکالو راځي نو ماله ګرځي درې هغه څو چې هغه په بیان کې قیصام جگړ نه لږل تکي دانو بیاںای غیر مبین انشے سرګندون کې ول خبره صاحب انشي وله دغه سرون رات وګورځو دای فرښتیا هغه د الله باندې نه کې سرون وای دی چې کې جالیو کوه او پینځم اشه ی دو خلکوم حاضر و دای فرښتیا ترای دی بیان ادې ورځې په دا یو اعتراض لاړ چې خو نهيبان مقرر کړی دي او فرشتي دا اعلان نه دي نو قران دا غوې تجزيه وکړ درا لګ لګ راځي کوه آیا یو جزرا غسیره او دومره اعتراض یو اعتراض الله دی. نه ايته دومره اعتراض زفرای دي نه دي او درين او دا غرمه شو بدار وايي دې کله روان بادشاہ مہمونو را مړت کېړي هم من د غیره د عبادت یوځو نه کوي د عبادت د زیادي مینا کول هغه سره پشان نه مینې خداي یو مینا د شهادت هغه جائز ده چې حلال وي ایا مینا د خی توغ ده چې څنګه خداي پار څه پوره دي نظام پیرام پوره ده ده ته مینا د خی تو وي اده ته عبادت وي یو رسولی د اسباب بدلاندي چې بنديان یو بل نه غاړي جائز دي ایا وخت د خی تو دي څिता داس 6 عزت غاړم ماغه پلاس کی دي دته غوښتل د خوایته نه دا بابا پلاس کی ولد او کول دا بابا پلاس کی وی صحت او کول تبول کول مراد لر کول دته غوښتل د خوایته وي یو خوخ د ځایه سبب نار لرم لړم دشمن دته خوخ ته تلسباب وي یو خوف د خوایته به دکه بغیر د اسپا مو نټه کول د کوم شي کان وای کړ په در باندې وایي نو عبادت نا هم عبادت راړي مونږ کردا دا مهربان بادشا نو مونږ له نورم وکړي مونږه دین نورې دړي مونږ له نورو وڅي عبادت جما راړه دې ان دې دې عبادت ځانې دې لفظ دې ټولوا نيشته دل را په دې باندې دلی په دې سللې چپای راځي یوړ و یقولون سحرة اوای لکه سورته نام قیمتی شو زمون پلان نکلا کار کړو زمون الله تر زانه وې هنمون د اکار نو کړې دالګر سورته نام مجنی زراوله یو رات مالون به دارګمېلم نيسته دیللا په دې پننه دغرل الله په نشتے دے په پا دے خبری خبری سا دلیل ندی دے مگر ارکلو لکن کی جن دی دعا ورکر دمین دے دے دی کتاب دینے پا خوا ستاپلاو تمہا کتاب ورکر دے را مدد کا پس دے پا کتاب منگو للا گئی یو شباو جعلو لعبادی جزعا دے ما شباو فرشید اللہ لونے دی دے ما شباو د خو راضا کړي دا موږ د شرک نکوه دا غل شوبې دي سلوونس دا سلوونه شوبې دذروندې بلکې وايي په جواب کې من مون مونږ د لم شران په توریقه همو دایره په قدمو لازم نل کېو دا سلوونه شوباله مون مشران په یوه دین مونډريږي نو هغه چې سپریږي موږ هغه شانتي کوو دا ویګې دی چې موږ په خواصانه اسکل کې راوونکې مگر ویلی مترا فانو مالدار سرکشو جواب سوجو شس اعتراض دا چې موږ پلان نکړو ته کوم دی موږ په جواب سوجو ش همیشه مالدارو موږ دې مو مشران په ازم پاګی لاړ باندې داې په توقی قوم دې هدایت موږ دې دا خبره همیشه جواب دا اعتراض چې دا جواب تی کوئی دار سر کشو خبر آرام یو جو جواب تا صورت شر کشو کوي کوئی سبا سباکی ما نانو اکثر و معلوم و مولادن کے جوابون اگر خیلیو ادلتم اللہ قالم اطرف روا. دا یو قالم دے و قالم دے خبوئی پیغمبر اگر جرالم تا اسطا فزایت دا تا غشبانی چی مندر او پاگی تا زمجران دیم تاسو خبره در سرکشو خبره دا او دا خبره دا تاسو پر خوده دا قالو بیای ترا دیوکم منگا پاشی بانده چه تاسو دیگلی چه نمانو یو منگا پلار نیکه تریخه کرو او تاسو چکم بیایم کول موگه نمان نو بدلا میو آستاد دینان اگو را سرنخنجا هم دادرو جنو تاسو مکذیبین یه خلاف تاسو نبادلا و آخذی و قال ابراهیم رزو <تصحك> مسکینی اعتراض جواب دی انا وجدنا ابانا دا انا وجدنا ابانا صاحبدارو مېلو اځېشتن کې او انا وجدنا ابا اځریشتن کې متملدارو مېلو او د دې جواب پی حاصل دراتنې کې اکیږاره تاسو د مشران مشران مشرانو طریقې مڼې تاسو عمر ارشاد من طریقې مڼې داد دین جواب بتور چسین ټیک دی د مشرانو طریقې سره خدمت کوم خو مشرانو کوي دبن اسرائیل او अरब او نیکله ابراهيم عليه السلام نو کتاه مشران من نه نې ابراهيم څنګه وې دي راځي په مشران نه فیصله کړو تاسو ای مشران منو راځي مشران د تورو مشزه ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام چې به د الله نه بل مرامه د د بل کې عبادت مو کی یو جوه بیا د حضرت موسی عليه السلام ذکر کوي تاسو مشران منې نو مشران د بني سایدو حضرت مشاورانو دا کتاب را واخلي به نسارا عطا مشران م نه ايسا عليه السلام وي دي ان الله ربي و ربكم فاضلو اديومتا دی. تاسو مشران م نه نو مشر ديومت محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم دي ز مشرانو باندې کو س مشرال سوي دي او کسر ترسه د زمو مشر د ادم عليه السلام هغه الله ته وي ودل مشر ش شیطان راي شيطان مسیح کپم شران وي وای مشران له دي د پیغمبر نه کله محدثه تن هر نو تي کیه په دین کې بدعت ته پیغمبر وي دي صاحب وي دي او استاغه کې نه ایدا کدا زړی منکل ماته وخاجه پیغمبر یو ځل دایره له سات کړی دا, دا، صاحب کړی دا پیغمبر ز سنتونه پاس چاوی یاذن یا خلفا یا صحابه مخرا ګرځولې ادواي کړيده په مشران د پیسو لکم د دې راتنی کې مطلب ده اول قرر شو محمد اوس بتوره تصریف ټیک د مشران خبره مانی یاد کا چې ویلو ابراهيم عليه السلام پوه تا زه به زال نه ځانم چې رمل کوي به زال نه داغو عبادت کوئی عبادت جز جز یوز جز عبادت رامضت پول یوز امداد یوز نصرت ایوز استنصار یوز مدد ایوز استندار مدد فو اسباب کی استعمالی یہ ونستن سروکن فعلیکم النصر او کل اگر نصرنا مطلب باگیاځاس پابه ومن نصر الا من عند الله العزيز الحکیم نیو نصرت نصرته د اسبابو غایو بل سره وکړي آیاو دې د دې انجام فتو ور کار کول دا لا لاس کړي نفیکي هغه انجام تعاون زهی کول شي هغه اثر کار سره کول دا یو دا لا لاس کړي ابراهيم چلداوي چبن سټمکار پاليسي بلدا مدد تم من ما د زارنا جانا چې تاسو رامه کوئی تاسو تفریا دا او جزي کوئی ته له د عبادت کس څنګه مگر آزاد چې پره کړی مالا نو مال توفیق راکړي او ګورځو الله دې کلمی لرا کلمہ باقی پونس الله غو کې دا نه نقص دا نه نشون خبره کولا کی عبادت بيد الله ناجائز اور اساس یو هغه سویه ته عبادت دی دا اساس یو غالی رضا وختل د خوای توب دی وختل باندې د اسباب بدلاندي الله دا کایما دا غنه سب کی ګورور ده نو ک تاسو په مشران وایي ملزاري مشغل بلکې فائدہ مور پیدا دی کثانتا پراننده دیتا, تا. دیتا. چرایو ریته بیان حق او رسول سرجان نور ک چرایو دیتا حق نوی دی دا جا دی دا 15 متراد ی اعتراض دا اللہ نایب شته دیم کولی شته جوندی دیم اوه دی نه قیدی انسلو رم دا موږ چې دا دا الله وخرا قال الله خفه نو له بم او 15 منګ مشرانو طریقو کو دا وی جواب شپغم دا وی او قالو اذا دا اې تیرګونی لري چې تنام کې ما خېږي دل مشه په دې څو کوندای شي وباسي هوا یې دابه اترګ ولیناد نشو تا قرآن په سری باندې دې کول نو کدا کتاب حق وې نو په مو تاور وره غل وسوم وې کدا مصدر اشتیا وې نو دا مناسب بکړو دا ګټره پاندای آخون صحبا کرو دارو پڑھ کئی پسارو سکامونت صحبا کرو دو دی کتابیلو لور من تکلو پلانی مولاو کرو جواب او سن وائی که دا قرآن دا مطلب وائی دا فام وائی نوغلی مولاو بیان کرو لگا سن جا پخواه روی دا قرآن نازلی دل پردسلی بشو دایویشی میرابانی دراب د قران د لګول مې را دا او د قران فويدل مې را باندې دا نو دا مې را باندې الله وچا ته ورګي ته د فوائد شي مونږ شهره پمنې کی جون د متبر ته دا جون چادر کړی په جون دنیا کې پر دګو وین باندې په وادو پر راجو د زړه پره دا کې بعد مونږ زړه پر پرته کړی دي ته د احسانو مني دغلای شوکیه دکی نو پزای دا غینو پورته ده ده پارا چې یې سي بازه انعام در باندې فلا وک نو انعام دل وک چې انتظار کې د قران جما ته وره راغل و کنه نام دل پاوو چې د خاص زیات منفعت شه او مېره پاني لري افتا وردا اينه چې غونډي رحمت فام د قران د قران فام غره د ایمان چې غونډي اولی کچری نہ خبر ہے کہ شب خلق تولے یو دوہ جے محبت تمام نہ انسان دمال مال دوجنا مائی دی جسم دے مجدبی رت کنے گوی میرا جا را گئی واہ ایسا ایمان نیلے برستانے اوئے برستان شرف برستانے تو برستانے ایمان لاڑ نہ برستانے کے پٹیا جیہا ادم مقابل. تا ایلا برسن غرب تا ایلا خیمہ خیمہ خیمہ شوید آری دا خیمہ کے پروسی آن خیمہ دا نسیب شوید تا دیر پارا کچرنیوی چی خلق بچی تولی ایو دین دو بیزی نا نو گردولی با مون آچا و آچ انکار کیدنی شا گردولی با مون گا دا پارا دا کرو او pore ننذر پائے فتکی ځخې یې پاره باندې زابوم څو ځمنور کړو اته پائے لکونکوې جواده د سپینو اګټونې سپور کټونې سپینو چې په دې ته کې لاګې او سرفا عذاب ټول ورکړو ذ سرو ذ سرو خو زمما مخروط بازی کم وې نو دمال دوځنه دي دي نه وشي نو زه پکا درو کوم په اقاده جو به معنی شي بل څه زیاته ور کړی لا همسر و تا ته سيتا نو څه لا کوم په په کې غيپ لري یو مو دوی د 35 लाख روپو هغه بل کال په مزدور ضروري د څور دی شلګر ګوار دی په یوه کې باندې ورته د مو دل دیانو دا په جیپور کې سوار دی دا هو تاسو په سروارته امریکا نه ته خاص خو ا ابياتني ان تیمږه ستاسو په سرچي یارو نو تا دانوي دیوې موږ سره تا اون کې دانوي چې موږ نه علاقېره ديمان زمونگا حق دیولی خرید اینا دیو اینا نکلائی سراز کنی برسے رکھ رہا دا خودا دیا راکتا دا برسے رکھ رہا اللہ ایدادا ما حکوت تے نیدی را ٹول مگر سکت دنیا او آخرت رب سکت دپارا مططقیانا دے ومئی آشو آزو چواری دا اللہ دی کتاب نمقرر کمو پدبان شیطان ندار دمر شیطان ندار دمر گری دخلاه دی کتاب نه واغ مسرک رکا بیان نکره او دخلاه دی کتاب خکم منافذ نکره دمال دواجه دخیط دواجه مشرک دی شبهات نه تباشه او منکر با ایمان زندی دی, دی دنیا دی محبت نه تباشه دنیا وی راکمی دخلاه دی کتاب نه که واغلی نزر اقبان نه شیطان مقرار کنه دا باب دی عاشق یود جن العشر رجل اذا اظلم بشرون عشر رجل او اسکی وای چې پس تر غوتی اریشی ماهم موږ ورته شمکور وای دا باب د عشا یاشینه دی صبح و عشا لمانا ومن یاشو اذکر الرحمن عازو کی نشہ د اللہ کتاب شمکر شد د فرای کتاب شمکور شو د کتاب از دکی شمکرتیا د غرم رات د نوثمانه ز شو عازو کناپو شو د اللہ کتاب زانی پونه ک و منیا شو انکری رحمان عازو چې بصیرت ختم شو د اللہ کتاب بصیرت وګرځید لار د کتاب ریګدارنه پوې دا د کتابنا وګورې و مینه یاشو ان ذکر الرحمن اصر چې وګورې بصیرت څرګر د الله د کتابنا نو و په دمان شیطان شیطانو سره سيتي دا و توي ګزارو ته لوګي مې ممر شي شمال به لا شي صدا یاشو مناو ته عقل دا باب دې یاشو اکلا دا باب واوی رایی عشا یاشو نو یاشو اغسری تاوی نظر یوی خو نظر دشمکور کهی داشت بولی زنی دا اونکو نظر کهی نظر دشمکور یعنی رو خوطی خودانی اونکو من ادار و من یاشو انذکر رامان اواتا چه زن رونکو دارلا ده کتاب یعنی خواه والا علم والکو خودانی اونکو یا لکا جو بابا دی یو دی عاما او بل تا عاما عاما او تاوی چنوگی او تا عاما او تاوی تیزانی پزول دونکاره رونی او دانی رونکار یعنی زدوکار نو کلتی دی عشونکی نو مانا او چا چیزان رونکره در لازو کتاب خفی پویدر خبیانی رونکار رونبی باب رونبی مانا دا او چا رکش چیزان نفویئی دیند آغا چهارا چه که پوه او خب د اونکه در یایین ایچه واخلی نو پوه اونکه زین گرگوره در الله کتاب خامنه اچه واوین ای ایو واخلی نو مانای دا خب پوه او خوزانی ودیو که خضور را خوزانی ودیو که خطر طالبان یا طالبو نو مونگو اتر روی تی کٹ واخل را زن اخلا مونگو گرد که چی نمونگا سره شر میں ویتاس امان اخلاسی مان مونگا شرمو مساری ویتتا تا تا تا اخلاسی مان پرسیشن بڈونی شتی ویتا ما پا بابو سیبداللہ صلیمو شی اخپلو منبال چی تا تا تا مان اخلاسی مان گا ارسر مان تلولی کہنا که ارسر آگیز دیسی تا مان گا ارسر باتنا مشو حرالو پجانگیری کو زیدو تا پجانگیری کوش شو کو ذرمو کزی چه ده اونیسی دن نو بیا په رو نکوشن گردی پنه اگا کشا امساک لاتیو و سراوه چه کشو نداری اونیسا بابو دارو بابو نیقوارا غیر چوارا غیر بابو نیقوارا غیر بابو نیقوارا غیر اگا ورطای سو گو ری که نا نیو ورطای که ضرورن دی مطو قرون دیکا نا دارو بغراجترگ در قریری دی اگا اگا وی بیجی سر فیره مکو لازل او نیس رازا اپی جیسے بار تانگیو علا تائے علا کل اپی جیسے پر کم زی تضیب ہوئی در پیشتے بذل دارتن روز وقت قول رالو ما تاوائی در اکل پکاری یہ اکل اکل از ساد رو نی بیعک لگونے بجو لازل ایا ته یې ته را او ته څنګه ورګ لري داتانونه نه مې نازته اکه په کال دی اصل نو مولای نه شریچی جی تراتیش په کتاب خو یې گئی ځانم پکې کې لري کتاب خو یې و کتاب کو نه پويږم څه اګل راځه و مې یا شو ځان پزورونکو آ ځسانې موږ ته د کتاب موږ سره په دې شیتاں دا بهایمن چې په مسله خپو ایدو لکه ځاني پزون موږ انکه اسایته دنیا اوه ورو کړي ان المل ال لا تسال وسن عل قريني المؤمنین عائشه وي زه سړی ته په اسموکو مويته ګوره فكل قرین بالمقارن تقضي هل مرګره د ماګری په خو رواني فان كان ذا خير فقالوا سرعه کمر <مارگای> گئے نیکو مدد نیک اخریده وین کاندا شرین فجانی ہوتا ته دی او کمر گئے بدو نزانته بهر کا فورو قدیم ادا شیطانن اړي دلارا داناوي کتاب غومان کیږي چنګل دا مندلی د الله دی کتاب دا مننه وره مشه د مشه کو نظر بین نمبر شروع کوم ټوله سورته کې مندا ته ریخره خدایو سورته زیدہ مژمیدام پر دیو تن کرے پر گن ترجی صورت لیسی چه صورت کې سوچ کې لمنکرین په ماګه کېمو او په مدینه کېمو دا هر جماعت کې نو قران راځوار ته کې اختیار کړی دي ما समجه بیان کی نو دا ذکر کې ذکر کی اږي ارګي لا سيلاي اغمان کوي چې موږ په پیراځا نوو دین دان څه کابلين تا کابلې د خپل دین په خول یوسف په سيری اتور کړی چې موږ نه تيږه سره کړ میرا ته سره کړ هتا کې چې را شین تنو ایبا هاي چې په منځماس تاکي دغه وه د مغرب تسنیه تقریبا دلته راو وین لکه خو کې کوي نه وځي چې ظالم تاسو رنه په اڤا ای دنو نژدیتہ په قیامت کې دغه دوستی ستې دغه ماش چې تا ظلم کې اوهې پادا دی وای شيک نوی ریسنام له تسلی نو تا ورې کوم تا یا لا روږې ونتہ اا زو چې بدلالي موږي حسرت کې تا پله مسله بیان کا زدل نه دا مې نو ساتل نو که چې رې بوځم تا روم دې نه بدل او څنګې تسلی کستاپ جو ناذاب ور نه کم یا زنده تا تا دا څنګه سره نوڅ کړي نو په دې باندې په دنیا کې دو شرم اخر کې نه نو مونږ له لږو ته تاریخي ویلی شي دي یکه مون ته پلاویږي څه دای شوبات په سمدا دا ګړن شوبات چې مخ کی تیر شو کله وای ای یاد دوز دي کله وای پېکې نه کوي دي کله وای دا لاړو نه دي کله وای موږ پانه کو پته ری کله وای دا کتاب مې شبلو نه کړم ته دا کتاب نه شبات وکې او ته نرم نشې دا نه نرم نشې واننو دا کتاب څنګه ستاسو په غو په ازره کتاب تا پوزې شي ولتوس انو نه یم اذن عین نه یي زه دې مې ستاسو نه تا پوزې شي ا تاسو نه تا قرآن چې قرآن راغله نو تا په عمل څنګه کړو توس انو عمل بالقران تا پوس کو لیسی، چه بھائی تاپا مسئلی سنگا مل کرو، تا لحاظ دا پیس ہو کرو، چه منسر امداد کئی؟ غوش ال رد داغی، چه دائی ہوئی مونگ پلادنی کا پسیو، نو بیاغشو بیترا، اتا پوزکا دا چانا چه رگلی مونگ پغاستان بیا، وزوری زمونگ بیدمی ربان بادشاہ، مددگاران حاجت روها، چه داغی بندگی شنیدار، آگئی ہوئی مونگ دا پلادنی کا پتری تایو نو تاسو دی کوی چې په قانون بیا ته ملایوی دي چې تاسو درګاوونی شي او بغیر درګانو بل مځګارونی شي دلیل خو هاي کنه اوس بیا رات کله کړه سننه رد دغه بریښایل مشران م نه دي لیکن موسی کونکو درا فرعون او دمه دله لتا نوې فرعون تا زیا تعظیم درده مخلوقات ځاله را لګلې موسی نه را لګلې فرمائی مارا لگر انیب بدنی زما بندجیو کا اپر اون تند آوے دیو مارک اللہ چرایا دیتا دمو پرکونو ترہ نناغا فرونیان ندیو دم نخن دیدن کیو دعلاسا حکم دے دعلاسا مصر رہا او دیانی کی کولے انوکر من چرونیان تا مگر داب لوہا دمسل قبلنا پزان رہی کے لوہ اردار دی دیو سی بات دے یاو موږ یزا آیت هغه موجیزه هغه عذاب چې کله به هغه او وټورې وی نشوي او کله بار ارځی کې نه خایي کټوي کې منګي کې او کله به پارځی کې موږ او آیت مفصلات کې موږ دې شي د سرجارات کې مونږ به یو عذاب دې ته هوونه راوډه مخینه نو صدې به بیا موږ ته د پاکستان صدر یو ځتی کورا وی اقرای دې لړکې نو بلی بو قرار که ویخوایا دا بایمانا بنگاله دخمون تباکنو نو آغای لرکن نادم الدین نو بلی مقرار که ویره دالنگ آخود اکلوی دی حرامی غلام آمد خرای دید لرکی ازمون رشتم که نخرای غلرکن نو بلی پی مسلط که اسکندر مرزا آغا بایمان چرا عبت لار نیکا غدائی کریوا آشویامی سلطنت تباکنو دا میدان و پرشوت د سلطان تیپو شایر رحمت الله علی وزیرو او اگرد یاد تو سره اثر انگیزان نشور آتے پی نددو نکب بایمان صادق آغی سرا ساز بازوکو او دا انگریز خوجی راستا توی تے جعفر بنگال شو بیمانی کریوا مسکنگر مرزا صادق نسے جعفر از بنگال اصادق خضرکن ننگی ایمان ننگی دین ننگی وطن یافر د بنگالو صادق الله کند نن گی ایمان نن گی دین نن وطن شرم دې ایمان بېمان شرم دې وطنو نو ملک ټول تباہ تو راو نو سې اسکانر مې را حرامي دامن کې ټول دلت نو دې یعقوب آزاد آزاد نو کې دا له نو آزاد دې نو څنګه نو کې مسلط ک نو ذور کاله ماشاء الله او چری والی چه ښه ماشاء الله په دې کې ماشاء الله کې نمولیان او بطوان یوشو او بیت ناغین پاس یحیام سلگلتی انا روال نیم خرکتا ملک منگاری خرکتا ویدید علم کم نتباکو دیکھ رای لرکی نمولیان اوی دا مجاهد دا داگه کو بچو علما و فتاک را که دا بیمان خاسق دهیر مخید وره خو مولیان داگه مرگیری دین فراش دا جمعیت مشران. ولا نو نو بیع. نو بیع. نو نو نو او تو ناورت و ناو بطوی پر مسلط که نا چغه اکره بیان چه چغه اکره نا بیان سواریخ که نا بیان یوشو چکوی عزیز آلم ناکو مخلاص که نا اس بیان پر ماشی اللہ کیه نا اس بیان ملت دلی دیل الکند چه بیان ملت دلکن اب بیان ختم که تار شروع شی پاکستان حالت په مولیان دین فروش دی آیلی قوانین اید دیارک نا هغه ملات چې په تدل پیواره ستړي نو خلقو ته د دې لپاره مونږ یذجاد یو اجتماعي کو نو خل خلکو د فشارو په دې ټاډه ركون کوي ته چې هغه واستي او غالي قانون الله ته ركون لري ته یو خپل جزيات یو ځل دا دین دین له خرڅ کړي هر ځل دین خرڅي دین نو موافلي او دین خرڅي او ایمن شریعت غار شریعت دې پرې پیډه تاوي چې خپل کور سایه تا دا لې کېږي اګه په کور سایه کې به دین نی دا یې بنې شایي انو کې دې مونږه تا یادا دا به رو دمه سلنا پیغام لې کې او نو دې یادا نو به دې له عذاب جهان غوا پشي نو به دې اجادو کرا شاهر عالم تموي اے ماهرہ هوا درپنا زوبدایي چوادکلتا زرا سزهي واده کله کلی توبو کې مو قوتوبا داږي پایتانين توبو کو امو یو لاو دي شي نو چله وکما دي ناغا ناګه دی ما تو یو سزه بدل کړ نو بل وی کین نو اربا قديم درن دا دکاشین را ټولي چې کم مصرف زغله نور کئ اډیکم مصرف نه لې مودېانو راویاله قالا کې یاد راو دای کې طلکوں یان هم دل او کئچېدارې تاریخ پیژللې حکومت تاریخ کې اسلامي حکومت ده ناغل او کیچ اتیازه را او یاد ده دین کار کېږي نه وې ته ګورین دا زکات ویشي دې الحمد لله او دې یاجعلو کرا اوه را موږ درپن پسوځای چوالې کړو تا درا اننا لموتدون امولان دات بیانو انګريز پرامل کو صلتو انو مونږ دلایله پلیټی مقرر کړې وظیفه څو دیمان شپ د جیدات ماجې ما نه اسکو چې دا نه لیدل او چاله ما پاکستان جوړ شو ان بیا ظالم وزیر ا قایم وظیفه نه غوړ کړي تعریف کو لغینه با د بنارې نه تعریف کو دغه په دوه معنا ناقا وزیفی مقرر کری نو زیاره دن اغمودودیان را مقرر کری و من داو آیو که را تول دورم تیره دا دا انگریز کتاب و خیقن کیا وزیفا خورده دا چا در حکومت پیسی اغلتی دی در خدا آر یاو که برسر اقتدار شی ناقا تابدار دی پیسی را اغم سوی تاریفی کب مونگا خلاف تو دغه قرارداد او تعهدا دی چې دغه په کما تینا دا دامن کوزون لاوړ کېدل موږ دېان وی چې موږ یې شه د ان سنتريب پن کی دکمتاری کو د قاضی خلاف نو موجودی باندې د 500000 په تعلق او هغه په دې ځای کې ویل شو نو شو ما ستا ته د شمال دی دا خبر خطا سواله کوئی چه دا جای اغا فیصله شایشی وینی دا مدیدی پانسای اغا فیصله را خواری پاگئی که دا مدیدی بیان داره چه دو دا غلام احمد تا کافر نوان دا, دا کافر نو. اغا صاحب الفاظ دی دو خادی امید کافر نوان ناغو که چرکده پانسی که ده ما خدا بیان کرده دویم دا جاید که کم بیان دی کرده اغا فیصله شاید کتا نو غداوی جماعات دا ثابته شو چې د حکومت تخت ورو کوله اوس ریښتیا لري دیو جن دل سزا پنځه سیږي او دا به ځو نه او دا تک تک به بار نه چو دم اخیږه به چې زمو اخیوه زایف کیدہ چا پیاو دغه وایي موضوع یې ویل تر اوسه بیان دې دا وسه ټولو علماو بیان یې سنت پنځي ګرفتار شي ژوندۍ چې موږه کاجین چې کاچرو ډېر ډېر جماعت شي بغیر د موږینه کې هغه ځان دی چې نومو مترخه او دې مطلب دا کې کله ما هغه براوسه نه داګه پوکه دای چې خپل بي پرما که کښنا انمولا دا چې لکوم نه دا نه دې اعلان او سفران قوم کې له یوې اقام نشته مله السلطنه مصر اداوالي روان دي د باغ تا تاسو نه ویلی سور له خزردانې ما نو څنګه رايم دا کومه چې ډېر ذلیل اقای نه ویل چې بیان کي چا ته مزګر یو لا یو بین مطلب دانه چې پس بلې کې په جابه کې لوټلسته پسې نه دي اغه قران سلطنت آج نص علی السلام وای چې الله زمایي باندې چلی واهلو لوګو تملی لسانی نو الله و نه پتاه شان کولی لسان دامن ته لوک نسبته شو لای مطلب دا من کر راځي چې ما جماعت دلت خبره کوي ځکه یو ځان خپل مې یوګور کمنه سو غاری په اونۍ جماعت دلی بیان کړي اړو ملګری نشته نو له او نو ورور جوړ ته ده دې د خړای پیغمبر وی نو خړای د موټر بنگلو ورته اسرتن باوغان کنگړ یارا چې دغه پرچې جو د یوسته نوڅکه که خپل قوم څنګه غبره خوسته قافل غریب وته چې غراطم فضل کړي د مال تکثرت خلق یوطف وکړه لکه اوسون د مال کوجی اکثر جو پنشي نو ماننه خلکو له پرون هغې قومه تکار د اور کله چې غوسه کومه لره کله کله الله نسبت عمل دا بنه ځان ته کې غواخو موسی السلام خو د موسی هغه ځوان الله ځان نسبت کوي تشریف نن له نسبت د هر غیر ځان ته کول تشریف نن له د توګه غوسایو موسی کړو غمن کړو مطلب نو ستینا ټوټه نکړو کومې د رسول دیم شران اسی مثال لرستو نو قال ما ذری با خلق وزیاۃ علت صورت انګیا سره دنده دا ما صاحب خبرې چې هر کله بیان وشو چې په کوانو انبیار رد رت کړي معارض مثال دی دا عیسی اسلام چې ابن الله دازې مو کې کلام سره دی هر کله چې بیان کې شیب نیمه هم مثال کې ناغاتون سره منود دې بیان یاسد خوشاله شي سدا تاییدوي چې دایي بیان کو چې ساحه چې تواي په قانو شرک نه لکړي اپ قاني انبيياء الله نديرې نديرې کرامو دکې نو یې ساحه بیان شوه دې چې ساحه کوي شنو دې تال دي شروع کړو سولډي او تای صدا ان تال اپ شاله جن غراړي اسلام کو يسدون يسيهون يرثال اي يسدون دارنگی صدا اصل که اغسولی دوئی کلی تی بیان که شو پمیند دهی تی عیسیٰ علیہ السلام چه عیسیٰ ابن الله عیسیٰ چه شو لکه او سوئی چه قبر بانده عباده من اوئی اندیو تن پا کوئی پا پیغمبر چه عباده دیتا تلیو دیو ها پیغمبر عباده تو اجدا من اوئی ناو خصوصیت پیغمبر اصول ویدید که دیدید که پیغمبر کم دای صاول کی نلتا بخخیی ناقص پاک کتاک کتاک کتاک نو کتا پاید دا شوا دانه جی روسو جور دا, دا دارنگی مشیکین کلا کلا دلیل باتید ذکر کی نا دید تاروی های مثال من ارتا و خود دارنگی دا مشیکین رد تبیان که شک مثال لیبنی مرایم ندید دینا چغیو آلی خوشالو و قالو اید آلیتنا خیرون مون کو نیکان باندی آنی اوڈی دی یاد امون یاد ای سمانہ تو آئچے آلے ہنیشتے مون کو نیکان باندی آنی اوڈی دنگا تا عصار ایسلام کو دانا چاہے ناکم ماتابی دونے جواب دیں